Пісня сімнадцята. Зміст сімнадцятої пісні. День тридцять восьмий. Телемах іде до міста, наказавши Евмеєві провести туди і свого гостя. Зустрінутий радісно матір'ю і домашніми. Він потім іде на площу й приводить звідти собою терклімена. Пенелопа розпитує його про те. Що з ним було під час подорожі? Теоклімен пророкує їй повернення Одісея. Тим часом Евмей вирушає з Одісеєм до міста. По дорозі вони зустрічають Мелантія, який обох їх ображає. Прийшовши до свого дому, Одісей бачить у подвір'ї свого старого собаку, який, упізнавши його, вмирає. Він входить у бенкетну господу і просить милостині в женихів. Антіной, лаючись з ним, кидає в нього ослоном. Пенелопа кличе його до себе, щоб розпитати про Одіссея. Він обіцяє прийти до неї ввечері. ПОВЕРНЕННЯ ТЕЛЕМАХА НА ІТАКУ Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста. Встав телемах, дорогий, божественного син Одіссея. Пару сандалій до ніг своїх швидко тоді підв'язав він. Списа міцного узяв, що якраз до долоні приходивсь, і, виряджаючись в місто, він так свинопасові мовив. Йду я, татуню, до міста, побачитись там із моєю матір'ю. Тож не раніше, гадаю, вона перестане гірко ридати за мною і сльози рясні проливати, аніж побачить мене, тобі ж доручаю я що. В місто нещасного гостя цього відведи, на прожиток хай собі жебрає там». Подадуть йому і хліба, хто схоче, і келих вина, а мені тут людей всіх самому приймати вже не доводиться і так від клопоту гірко на серці. А як образиться гість наш на це, то тим гірше самому буде йому. А я тільки правду люблю говорити. Відповідаючи мови в йому Одіссей велемудрий – Друже мій, тут залишатися і сам я не дуже хотів би. Краще у місті, аніж у полях жебракові прожиток, десь собі жебрати. Кожен подасть мені там, хто захоче. Не у таких болітах я, щоб тут у кошарі лишатись і пастухів вожаєві коритись у всьому слухняно. Іди вже собі, а мене оцей муж проведе, як звелів ти». Лиш при вогні я погріюсь, бо одіж у мене погана. Може й потепліє трохи тим часом, щоб холод ранковий не прохопив мене. Місто ж, ви кажете, звідси далеко. Так він сказав. Телемах же з подвір'я прямуючи Бистрим кроком пішов женихам Лиховісну замисливши згубу. Став біля дому свого він вигідного для проживання. Списа поставив свого обвисоку першу колону і, переступивши поріг кам'яний, увійшов до господи. Перша зустріла його годувальниця там, Евріклея. Руна на кріслах різьбленних вона розстилала і до нього кинулась вся у сльозах. І інші навколо зібрались вже... Одіссея в біді витривало, говірні служниці, і радісно в голову всі, і в плечі його цілували».